Van még gép vagy elég lesz Arra nem veszte végre Ti rád kell tenni Besszorult a Borkolyak Féle? Akkor milyen fületkét Ez nem Csak jobb Csak a szél Még Még Még Nem lesz elég és akkor, és akkor ennyi út a is. Hát, ennyi, nekik. A ne ki, Vááll, az nem sem Akkor olyan, egy Grazie. anche cosa azok november december december december december december december december december december december december december december december december december december a december december december de az már a közkező év, nem? Ilyen lassan hagyják a játékokat most már. Hát tulajdonképpen azt mondja, hogy februárban fognak kiadni az már idén februárban tudott volna. Egy év az késre. mondták, hogy majd kés lesz ezen az év február 30-ig ágyban, nem 30-ig Kés lesz. Február 28 ig kés lesz a gép. Erre mondják azt, hogy ó, oh, bocsú. Kölött nekik a uh, tervezni, meg valami valamit nem szükevitek miatt, a november. Na jó, akkor novemberről, várjuk a november, akkor el lehet halasztva októberre. Elbelejünk, az van, hogy most jöjjön az internetet, megint elhalasztva. Februárra. februárra. Nem. Ilyen ubisakban, mi azt e, hogy miatt van a kiadó? Le vagyok maradva. Inálam, itt az itt a, a Van ez a bevetszes a stúdiótól miatt. Jó, én csak le vagyok maradva. Inna van az, biztos van az, aktivitom. Az van, de Activision valami már nincsnek, nem létezik. Aki törülté, azt volt a Call of Duty, meg minden. Megveszték, hogy mi? Activision megveszik. Megveszik. Megveszik. meg volt ez a Black Box, tudod mi volt, Black Box. Az, azt tudom, szerint, Volt más a DICE. A az még van, az van egyben. De volt máshoz a... Vagy is hélják, Crystic mint a Az is, az is ja, meg. A a, meg, megveszte, megveszte a Azt jó volt. Most az volt a az a az jó. a az volt a az a másik, az volt a másik, az a másik, az az a az volt a az a az a a a az a maga, akkor azért lett a részések. Warhammer, minden, nem? Igen, minden. No ha majd ezt a először ilyen akkor száz játék. nem az Az a lényeg, egyik game, az a Death Tracer. Érted? benne meg lesz majd a valamit ott talán hogy jó. Na az ki ebben az éjben. A második évben nem. Az jön ki... Na, elvasztam. A deszit nah, desz, jön ki januárban. Szóval mi ki ebben az éjbe, ha, uh, December, a A kapta Nem. Olyan... az egész lényeget tisztára olyan indesít. Mint a ja. Észért, van a coma, ugyanúgy egy a, a de nagyon a nagyon érted, ugyanúgy van fegyver is, minden, de nagyon annak Mindig az, az, az, hogy azt jön ki majd, az de is 60 eur. és a forest ő ez a 10 nice ami majd Stán, a Az a na, Aha. Hora játszik, hanem? Az mész az ember, és akkor ugye... Az... Az... Ja, de az még Ez az ilyen túlérő, nem akkor ez? De Ha elrontod, akkor az újgó újra kell kezdeni. Ezeket megmondtad. ingyen most, akkor valakinek uh, jó? Nem jó, Vaz, így, vagyunk egy most, hogy a haverokkal. Az, az azért jönnek az ilyen minden... Ma, ha mondtam már, még a főgyűjtőket, megvaldozod őket, van a probléma, ha jönnek a sápok, jönnek a mutáns, a van három az a kívül. Annak a főgyűjtő, az főgyűjtő, a kívül, a a kívül, a kívül, a a kívül, a kívül, vannak ki a madarakat, madisztó, van szindiznó, tápa és teknős is. Minden beteg a báztin, és De van egy a berekje, hát, pl. azért majd a platinói pálcim vagy a fiú, mert téged velük hogy gyerek hívja, fényeztetek a ez yeah. az, az embernek a fiújának az érzése. Egyszerűen az élő az öreg hívész így vezette az erőt, a kis sajt, érted, hogy a kis sajt De megölt ez, azért. ez azért. az apja. az miért? Nem utána. Azért lesz mutat. Az a sziget régen azért leszigetett sziget. Módosztan szóval ért valami régi, ősz valami. Nem, valami nagyon régi technológia vagyis vagy új technológia, de nekünk az nagyon régi. Érted? Vagy régen az a rufó, nem tudod, hogy úgy működik-e működik, és csak az hogy régen próbáltak, az ember, az mutass, hogy az embert, az mutat, hogy jöttek a mutáns. Érted? Ez azért van a forest hogy szállívan a mutánsa. Érted a forest? Na de. Van a forest egy baszott nagy luk. Azaz, a rufók próbáltak valami újat kitalálni, valami új ereket csinálj, és valami gebasztott lesz a mutánsokkal, vagy nem tudom, ő főrobbant, és azért lehet, hogy nagy luka, a koresztek van a közöttükben, vagy nagy luka, ahogy de neki mennem, de szóztán kezdődik majd a négy át. Na de, van még két ereke, amit megbizszeret. Van az egyik ereke, amivel legyűlöd lőni a repülgépet, érted? Ha a másik ereke megy van, akkor, amint a kezedból mi van. Menjem oda, akkor kék, ha a másik hűtkel menjem oda, akkor külön. A lényeg az, ha megnyomod, hogy kék vagy én, az a főbe, akkor nem támadnak téged a buszalat. Sem után. Azaz téged teszi megvéde, az a berekenet, a ja. pillanat az Érted? Ez... az nagyon jó dolog. Mert az empirik interaktíva. Empire, az is nagyon így volt. Empire interaktív. Tehát az empire azt át, empire interaktív. Az Azaz men... még élnek, de azokat nem veszik még senki. Igen, tudsz Tud, drágák anya! Jó, ja. el kell interaktív asztal, azok nagy tégek, vagy mi? Megvan az a civilization, ami azt a tovább volt a civilization, a civilization, a... a civilization, a civilization, a civilization, a civilization, ott ilyen, hogy Maprix vagy találkozott no. ezeket ú them.